Розділ 20. Шнайдер уже кілька разів описав її. Вардані намалювала мені її ескіз, умить затиши в розпіноючі. Візуалізаційна майстерня на Angkor Road створила з додатку Вардані до пропозиції Мандрейк тривимірне графічне зображення. Згодом Гент пропустив зображення через апаратуру Мандрейк, і та виростила з нього повноцінний конструкт, якими могли ходити у віртуалі. Він і близько не відображав дійсності. Вона стояла в рукотворній печері, наче якесь вертикально розтягнуте видіння деменсіоналістської школи, якийсь елемент кошмарного техномілітарного пейзажу, млонго чи осупіле. Споруда відзначалася кощавим каркасом, наче зібрали спиною до спини у фалангу для оборони 6-7-десятиметрових кажанів-вампірів. Пасивною відкритістю, з якою асоціюється слово «брама», навіть не пахло. Загалом у м'якому світлі, що проникало крізь тріщини у камінні вгорі, Здавалося, ніби споруда пригнулася в очікуванні. Її основа була трикутна кожна її сторона була завдовжки метрів із п'ять, хоча нижні її краї скидалася не стільки на геометричну фігуру, скільки на щось вросле землю, наче коріння дерева. Вона складалася зі сплаву, який я вже бачив у марсіянській архітектурі, зі щільною, каламутно чорною поверхнею, на дотик схожою на мармур чи онікс, але завжди з невеликим статичним зарядом. П'яно зелені та рубінові панелі, з техногліфами були оточували нижню частину споруди вигадливими неправильними хвилями, але здіймалися над землею щонайбільше на півтора метра. Ближче до цієї межі символи неначе втрачали зв'язність і силу. Тоншали ставали не такими чіткими, навіть стиль гравіювання здавався більш невпевненим. Як згодом сказала Сунь, марсіянські технології наче боялися підійти надто близько до свого творіння на постаменті вгорі. Горі споруда, здіймаючись, стрімко згорталась, і утворювала зі стисненого чорного сплаву низкокутіві ребер, що тягнулися вгору, закінчуючись коротким шпилем. У довгих прогалинах між складками чорні плями на сплаві блякнули, стаючи брудно-прозорими, а всередині них контури наче продовжували згортатися так, що цьому неможливо було дати визначення, і на це було боляче довго дивитися. «Тепер вірите?» – запитав я суджияді, який витріщався біля мене. Він відповів не одразу – а коли такий відповів, у його голосі відчувалося те саме легке отитеріння, з яким говорила по внутрішньому зв'язку Сунь-Ліпін. «Вона не нерухома», – тихо сказав він. «Вона ніби рухається, наче обертається». «Може й так». Сунь підійшла разом з нами, лишивши решту команди біля Нагіні. «Вочевидь, нікому не кортіло проводити час у печері чи біля печери. Це має бути гіперпросторовим каналом зв'язку», – пояснив я і відступив, намагаючись звільнитися від влади, якій нас підпорядкувала чужа геометрія споруди. Якщо він безперервно куди стягнеться, то він, можливо, рухається в гіперпросторі навіть закритий. А може він працює циклічно, припустила сунь, як маяк. Бентега. Я відчув, як вона пройняла мене, і водночас помітив, як її тінь промайнула на обличчі Суджияді. Те, що ми застрягли тут, на цій оголеній косі, вже було кепсько. А тепер до нас дійшло, що предмет, який ми прийшли розблокувати, може надсилати закличні сигнали у практично невідомий нашому виду вимір. Тут нам знадобиться освітлення, – сказав я. Чари розвіялися. Суджияді не самовито закліпав і поглянув на промені світла згори. На небо над двором насувався вечір, і вони досить швидко блякнули. Ми їх підірвемо, – сказав він. Я стривожено перезернувся з сунні і насторожено запитав, що підірвемо. Тут же змахнув рукою. Скелю. Нагінь оснащена фронтальною ультравібраційною батареєю для наземного штурму. Гансен має зуміти прибрати все аж до цього місця, навіть не подряпавши артефакт. Сунька шлянула. Не думаю, що це схвалить командир Генцер. Він наказав мені принести до темна комплект ламп Анж'є. А пані Вардані попросила встановити системи дистанційного моніторингу, щоб їй можна було безпосередньо працювати над воротами у... Гаразд, лейтенанте, дякую. Суджиєді ще раз оглянув печеру. Я поговорю з командиром Гендом. Він вийшов. Я глянув на сунь і підморгнув. Хотів би я почути цю розмову, сказав я. На борту Нагіні Гансен, Шнайдер і Дзян зводили перший булькобут швидкого розгортання. Генд засів в одному кутку вантажного люка штурмового судна і дивився, як вардані, сидячи по-турецьки, накреслює щось на дошці пам'яті. Він здавався несподівано молодшим через вираз безтурботного зачудування на обличчі. «Якась проблема, капітане?» – запитав він, коли ми піднялися по трапу. «Ота штука», – промовив суджіяді, тиснувши великим пальцем собі за плече. «Вона має бути на дворі. Там ми зможемо за нею стежити. Зараз я накажу Гансену прибрати каміння за допомогою вібровибухів». «Це виключено!» – Ген знову почав стежити за діями археологістки. «На цьому етапі ми не можемо допустити ризику розголосу». Чи пошкодження брами? різко додала Вардані. Чи пошкодження брами, погодився менеджер. Боюся, капітани вашій команді доведеться працювати з печерою в її поточному стані. Я не вважаю, що це принесе якісь ризики. Підпірки, які залишили попередні відвідувачі, явно міцні. Я бачив підпірки, відповів суджияді. Зв'язувальний епоксид не заміна постійної конструкції, але це. Сержанта Гансена вони, здається, серйозно вразили. У гречному тунігенде відчувалося легке роздратування. Але якщо ви стурбовані, можете спокійно підсилювати нинішню конструкцію так, як вважаєте за потрібне. Я збирався сказати, рівним голосом промовив Суджияді, що підпірки тут ні до чого. Ризик обвалу мене не бентежить, зате мене надзвичайно сильно бентежить в міст печери. Вардані відірвалися від свого креслення. «Що ж це добре, капітане?» – бадьоро промовила вона. «Ви перейшли від гречні недовіри до надзвичайно сильного збентеження менш ніж за одну добу реального часу». Що саме вас збентежить? Суджєді явно знітився». Це й артефакт, сказав він. Ви стверджуєте, що це брама. Чи можете ви якось мені гарантувати, що крізь неї з іншого боку нічого не пройде? Ні. Ви уявляєте собі, що може крізь них пройти. Вардані сміхнулася. Ні. Тоді, вибачте, пані Вардані. З військової точки зору доцільно, щоб основне озброєння нагінні було постійно на неї націлене. Це не військова операція, капітане тепер демонстративно нудьгував. Я гадав, що чітко дав це зрозуміти під час інструктажу. Ви берете участь у комерційній ініціативі, а зважаючи на специфіку нашої комерційної діяльності, артефакт не можна відкривати для огляду з повітря, поки він не захищений договором. За умовами Хартії про інкорпорацію, це станеться лише після того, як те, що перебуває по інший бік порталу, буде позначено буєм власності Мандрейк. А якщо брама вирішить відчинитися, коли ми ще будемо не готові, і з неї вилізе щось вороже. Щось вороже? Вардані, явно звеселившись, відклала свою дошку пам'яті. Що саме, наприклад? Ви, пані Вардані, змогли б оцінити це краще, ніж я. сухо відповів суджияді. Мене турбує лише безпека цієї експедиції. Вони не були вампірами, капітане, втомлено зітхнула Вардані. Прошу. Марсіяни, вони не були вампірами і демонами не були. Вони були всього навсього технологічно просунутою расою з крилами. Ось і все. По інший бік від цієї штуки, вона тиснула пальцем кудись у бік каменів. Немає нічого такого, чого ми не змогли б за кілька тисяч років побудувати самі. Звісно, якщо зможемо дати раду своїй схильності до мілітаризму. Це слід сприймати як образу, пані Вардані. Сприймайте це, як хочете, капітане. Ми всі вже повільно вмираємо від радіаційного отруєння. Вчора кілометрів за 25 у тому напрямку випарували 100 тисяч людей. Це зробили вояки, і його став підвищуватись із легка тримків. У будь-якому іншому місці приблизно на 60% площі суходолу цієї планети у вас чудові шанси загинути передчасною насильницькою смертю від рук вояків. Де інди вас заморять голодом або заб'ють до смерті в таборі за незгоду з поточним політичним курсом. І цю послугу нам теж люб'язно надають вояки. Може, мені додати ще щось, аби вам стало зрозуміло, як я сприймаю мілітаризм? Пані Вардані! В гендовому голосі з'явилася сильна напруженість, якої я ще не помічав. Під трапом Гансен Шнайдер і дзян відірвалися від свого заняття і подивилися туди, де підвищувалися голоси. На мою думку, ми відкиляємося від теми. Ми обговорювали безпеку. Та невже? Вардані видушила себе невпевнений смішок, і її голос вирівнявся. Що ж, капітане, доводжу до вашого відома, що я вже сімдесятиліть є кваліфікованим археологістом, і жодного разу за цей час не бачила доказів на користь того, що марсіяни вигадали щось неприємніше за те, що вже влаштували на поверхні санкції 4 такі люди, як ви. Якщо не брати до уваги таку дрібницю, як випаде з-за обервіля, вам, мабуть, наразі безпечніше сидіти перед цією брамою, ніж у будь-якій іншій точці північної півкулі. Ненадовго запала тиша. Можливо, основні гармати на Гіні варто націлити на вхід до печери, припустив я. Ефект буде такий самий. Власне, з дистанційним моніторингом це буде ще краще. Якщо прийдуть монстри з півметровими іклами, ми зможемо обвалити на них тунель. Добра думка. Ген з позірною невимушеністю обережно став у отворі люка між Вардані та Суджияді. Виглядає на те, що це найкращий компроміс. Чи не так, капітани? Суджияді зрозумів позу менеджера і вловив натяк. Віддав честь і розвернувся на підборах. Спускаючись із трапа, він підняв очі, коли йшов повз мене. Він ще не навчився добре контролювати вираз свого нового маурійського обличчя. Він видавався зрадженим. Невпевненість трапляється там, де її геть не очікуєш. На початку трапа він зачепився ногою об труп Мартина і трохи заточився. А тоді відкинув цю кубку пір'я ногою, здійнявши хмару бірюзового піску. «Гансене!» – напружено гукнув він. «Дзяне! Приберіть усю цю фігню з пляжу. Його треба розчистити в радіусі 200 метрів довкола корабля. Оле Гансен... Звів брову іронічно козирнув. Суджаєдєць цього не бачив, бо вже побрів до краю води. Щось було не так. і Сенедзян прибрали трупи Мартинів за допомогою двох двигунів від граївбайків експедиції, здійнявши бурю по коліно, спір'я та піску. У звільненому ними просторі довкола Нагіні швидко отворився табір. Його зведення прискорилося, коли з траулера повернулися Депре, Ванксават і Крупшанг. Коли остаточно стемніло, з піску виросло п'ять булькобудів, які оточили неправильним колом штурмовий корабель. Вони мали однаковий розмір, були вкриті хамалоохромом і не виділялися нічим, окрім маленьких ілюмінівих цифр над кожними дверима. В кожному буді було облаштовано чотири спальні місця у двох спальнях, розділених житловим приміщенням посередині. Але дві конструкції були зібрані в нестандартний спосіб, і ліжко місць там було вдвічі менше. Одна мала слугувати приміщенням для загальних зборів, а інша лабораторію Тані Вардані. Там я знайшов археологістку, яка й досі щось креслила. Люк був відкритий, нещодавно оброблений лазером і тримався на епоксидному зварювальному шві, який досі злегка пахнув смолою. Я торкнувся сигнальної панелі і нахилився всередину. "Чого треба?" запитала вона, не відриваючись від свого заняття. "Це я. Я знаю, хто це ковачу. Чого тобі треба?" Запрошення запоріж вона перестала креслити і зітхнула, але очей так і не підняла. «Кувачу, ми більше не віртуалі, я...» «Я не потрахатися хотів». Вона завагалася, тоді спокійно зазирнула мені в очі. «Байдуже, то мені можна зайти?» Заходь на здоров'я». Я прослизнув у вхід і пішов туди, де сиділа вона, пробираючись між розкиданими паперовими аркушами з дошки пам'яті. На всіх них були варіації на одну тему – послідовності техногліфів із нерозбірливо написаними коментарями. Я побачив, як Вардані накреслила лінію впоперек свого поточного ескізу. Просуваєшся вперед? Потроху. Вона позіхнула. І я пам'ятаю, не так багато, як гадала. Доведеться переробити деякі другорядні конфігурації з нуля. Я сперся на край столу. То скільки ще, на твою думку? Вона знезала плечима Пару днів. А далі випробування. Скільки часу треба на них? Геть на всі первинні та вторинні? Не знаю. А що? В тебе вже кістковий музик свербить? Я визирнув у відчинені двері на двір, туди, де в нічному небі світили тьм'яно-червоним сяйвом пожежі в Заобервілі. Оскільки після вибуху минуло так мало часу і до нього було так близько, екзотичних елементів довкола виявилося більш ніж достатньо. Стронці 90, Йот-131 та всі їхні численні друзі, схожі на компашку спадкоємців родини Гарланів, яка під метом, з радісним ентузіазмом трощить припортовий район Мілспорта. Вони носили свої нестабільні Субатомні кожушки, наче шкуру болотної пантери, і норовили пролізти всюди до кожної клітини, яку могли спаскудити, похизувавшись там численними коштовностями. Я мимохійць сіпнувся. Це просто цікавість. Дуже гідна риса. От тільки воювати з нею, певно, нелегко. І Арвичко розкрив один зі складених стільців, які лежали біля столу, і пустився на нього. Здається, ти плутаєш цікавість із емпатією. Справді? Так, справді. Цікавість базова мавп'яча риса. Вона дуже яскраво виражена в мучителів і аж ніяк не прикрашає людину. Ну, мабуть, кому як не тобі знати. Це була блискуча відповідь. Я не знав, чи віддавали її в таборі тортурам. У пориві гніву мене це не обходило. Але вона, говорячи, навіть не здригнулася. Чому ти так поводишся в Ардані? Я ж тобі казала, ми більше не віртуалі. Ні. Я зачекав. Врешті-решт вона підвелася і пішла до віддаленої стіни відсику, де на стелажі з моніторами дистанційного обладнання. Було видно браму з десятків ракурсів. Доведеться тобі мене вибачити, ковачу. Важко промовила вона. Сьогодні я бачила, як убили сто тисяч людей, щоб розчистити шлях до нашої маленької авантюри. І я знаю, знаю, що ми цього не робили, але це надто вже доречно, щоб я не почувалася за це відповідальною. Я знаю, якщо я піду гуляти, вітер носитиме довкола їхні маленькі клаптики. І це якщо не згадувати тих героїв революції, яких ти так вправно умертвив сьогодні вранці. Вибачкувачу, мене до такого не готували. Отже говорити про ті два тіла, які ми витягнули з сітей траулера ти не хочеш. А там є про що говорити. Вона не озирнулася. Депрета дзян щойно перевірили їх за допомогою автохірурга. Досі не зрозуміло, що їх убило. В кістяках жодних слідів травм, а крім них, працювати майже нічим. Я підійшов до моніторів. Мені казали, що можна зробити певні клітинні аналізи кісток, але я підозрюю, що вони теж нічого нам не скажуть. Тут вона поглянула на мене. Чому? Тому що те, що їх убило, якось пов'язане з цим. Я постукав по сквонітора, який показував браму зблизька. І ніхто з нас ще не бачив нічого подібного. Гадаю, щось прийшло у браму в Чаклунську годину? саркастично запитала вона. На них напали вампіри, на них щось напало. М'яко промовив я. Вони не померли від старості, і їхні пам'яті зникли. Хіба вампіри в такому разі не відпадають? Видалення пам'яті це ж суто людське звірство, чи не так? Не обов'язково. Цивілізація, що спромоглася збудувати гіперпортал, вочевидь була здатна її цифрувати свідомість. Реальних доказів цьому немає. І навіть здоровий глуст на це не вказує. Здоровий глуст? В її голосі знову з'явився сарказм. Той самий здоровий глуст, який тисячу років тому стверджував, що сонце очевидно крутиться довкола землі. Досить тільки поглянути на нього. Той здоровий глуст, до якого апелював Богданович, створивши теорію ядра? Ковач, у здоровий глуст антропоцентричний. Він припускає, що якщо такими стали люди, то таким мав би стати і будь-який інший розумний технологічний вид. Я чув досить переконливі аргументи на користь цього. А ж ми всі чули. Здоровий глузд для обивателів. Та й на що згодовувати їм щось інше. Кувачу, а що як етика марсіани допускає перечохлення? Ти про це не думав? Що як смерть істоти означає, що вона не гідна жити? Що навіть якщо її можна повернути, вона не має на це права? У технічно просунутій культурі в культурі з міжзоряними польотами Вардані це маячня? Ні, це теорія. Функціональна хижацька етика. Ферери Юшемоту у Бредбері. І наразі об'єктивних даних, які цьому суперечать, обмаль. А ти все віриш? Вона зіткнула і повернулася на своє місце. Звісно, не вірю. Я просто намагаюся показати, що на цій вечірці з закусок є лише маленькі зручні незаперечні факти, які мусулить людська наука. Ми не знаємо про марсіян майже нічого, хоча вивчаємо їх уже сотні років. Будь-якої миті цілком може виявитися, що те, що ми начебто знаємо, геть не відповідає дійсності. В половині випадків ми не знаємо, що відкопуємо, і все одно бляха продаємо знахідки як прикраси для кавових столиків. Можливо, просто зараз у якогось жителя Латімера висить бляха на стіні вітальні, зашифрований секрет на світлового двигуна. Вона трохи помовчила. Та ще й, мабуть, до гори дріком. Я розреготався, знявши таким чином напруження в буді. Обличчя Вардані пересмикнулося, і вона мимохідь усміхнулася. «Ну справді», – проборчала вона, – «можна подумати, ніби те, що я можу відчинити цю браму, означає, що ми якось нею володіємо. Але це не так. Тут не можна робити жодних припущень, не можна мислити людськими категоріями». «Ну добре. Я пішов за нею на середину кімнати і сів там, де сидів раніше. Насправді від думки про те, щоб людську пам'ять вийняли якийсь марсіанський командос, які стерегли браму, в мене по спині бігли мурахи. Я був би цілком задоволений, якби ця ідея взагалі не спадала мені на думку. Але ж тепер тебе само понесло улякалки про вампірів. Я просто тебе попереджаю. раз, попередження прийнято. А тепер скажи мені ще дещо. Скільки ще археологістів знали про цю пам'ятку? Крім моєї команди? Вона замислилася. Ми подали документи до Центрального обробного бюро в Лендфолі, але тоді ще не знали, що це таке. Це просто записали як обеліск. Артефакт невідомого призначення. Та я вже казала, що АНП є чи не кожна друга наша знахідка. Ти ж знаєш, що Гент каже, ніби в Летфольдському реєстрі запису про такий об'єкт немає. Так, я читала звіт. Гадаю, матеріали часом губляться. Мені це здається надто зручним збігом. А матеріали, може, часом і губляться, але тільки не матеріали про найбільшу знахідку з часів Бредбері. Я ж тобі сказала, ми записали як АНП – обеліск. Черговий обеліск. Перш ніж знайти – ми встигли роздобути на цьому збережжі десяток різних елементів споруд. І ви так і нановили відомостей? Навіть коли дізналися, що це таке? Ні. Вона криво всміхнулася. Гільдя завжди збиткувалася з мене через тяжіння до поглядів у стилі Вецінського, а багатьом дрепунам, з якими я працювала, дали перцю за компанію. Колеги стали нас уникати, наукові журнали лаяти. Звичайний нонконформізм. Гадаю, коли до нас дійшло, що ми знайшли, нам усім здалося, що Гіддя може зачекати. Ми спершу підготуємося до того, щоб блискучо змусити її взяти свої слова назад. І саме тому ви сховали її, коли почалася війна, в яблучко. Вона знезала плечима. Можливо, зараз це прозвучить по-дитячому, але тоді ми всі були дуже сердиті. Не знаю, чи зрозумілося тобі, як воно, коли всі твої дослідження, всі твої теорії змішують із брудом, бо ти одного разу став не на той бік у політичній суперечці. Я ненадовго згадав слухання щодо Інаніну. Звучить досить знайомо, мабуть, що так вона завагалася. На мою думку, було й дещо інше. Розумієш, того вечора, коли ми вперше відчинили браму, нам позривало дахи була велика вечірка, купа хімії, безліч балачок. Усі говорили про штатні професорські посади на латімарі, казали, що мою роботу визнають, зробивши мене почесною земною науковицею. Вона всміхнулася. Здається, навіть виголосила промову на честь нагородження. Цю частину вечора я пам'ятаю не надто добре, та й взагалі не пам'ятала навіть наступного ранку. Вона зітхнула і перестала сміхатися. Наступного ранку ми почали мислити тверезо, почали думати, що станеться насправді. Ми знали, що подавши документи, втратимо контроль над ситуацією. Гільдія пошла керувати проєктом магістра з правильною політичною орієнтацією, а нас почухають за вушком і відправлять додому. О, звісно, ми покинемо наукову постелю, але тільки заплативши певну ціну. Нам дозволять публікуватись, але тільки після ретельного перегляду текстів, щоб там не було забагато овецінського. Робота в нас буде, але не самостійна. Ми будемо консультантами. Це слово вона вимовила так, наче воно мало неприємний смак. У чужих проектах. Нам платитимуть добре, але платитимуть за мовчання. Це краще, ніж коли не платять взагалі. Вона скривилася. Якби я хотіла копати другою лопатою при якомусь Олеславому Гівнюкові з двічі меншим досвідом і кваліфікацією, призначеному з політичних мотивів. Я б могла піти в поле, як усі інші. Я опинилася там лише тому, що хотіла власні розкопки. Хотіла можливості довести правильність своїх переконань. Інші добре це зрозуміли? Зрештою так. На початку вони записалися до мене, бо їм була потрібна робота, а тоді більше ніхто не брав дрепунів. Втім, проживши пару років у зневазі, людина змінюється. А ще вони здебільшого були молоді. Молодість надає сили для гніву. Я кивнув. Може, їх ми й знайшли в сітях? Вона підвела погляд. Може, й так. Скільки їх було в команді? Людей, які могли повернутися сюди і відчинити браму. Не знаю. Десь із півдюжини серед них насправді мали право на вступ до гільдії. А тих, хто міг би це зробити, було, мабуть, двоє чи троє. Арібово, можливо, Вен. Течакрін Грай. Усі вони були молодцями, але самотужки. Працювати, спираючись на наші нотатки, працювати разом. Вона хитнула головою. Не знаю, ковачом. Тоді були інші часи. Була команда. Я гадки не мала, як працюватимуть ці люди за інших обставин. ковачу, я вже навіть не знаю, як працювала б сама. На цих словах я недоречно згадав її під водоспадом. Спогад скрутився кулачком у мене всередині. Я заходився намацувати нитку власних думок. Ну, в архівах гільдії в Лендфолі є матеріали з їхнього ДНК? Так. І ми можемо перевірити на відповідність ДНК з кісток? Так, я знаю. Але прорватися і здобути доступ до них у Ленфолі тут буде важко. А ще, якщо чесно, я не знаю напевне, що це дасть. Мене не дуже цікавить, хто ці люди. Я просто хочу знати, як вони опинилися в тій сіті». Вона здригнулася. Ковачу, якщо це вони?» – заговорила вона, а тоді зупинилася. «То я не хочу знати, хто ці люди. Обійдуся і без цього». Я подумав, чи не потягнутися до неї, здолавши невелику відстань між нашими стільцями. Але вона раптом почала здаватися такою ж виснаженою і зморщеною, як та штука, яку ми прийшли відімкнути. Я не бачив на її тілі такого місця, щоб мій дотик до нього не видався нахабним, відверто сексуальним чи просто абсурдним. Минула мить. Померла. «Іду посплю», – сказав я і підвівся. «Тобі варто зробити те саме. Суджі Яді неодмінно захоче розпочати на світанку». Вона невиразно кивнула, вже майже не зважаючи на мене. Мабуть, стояла під прицілом власного минулого. Я залишив її саму серед купи розірваних ескізів техногліфів.